بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا وافيا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظ لكتابك يا ارحم الراحمين استر عيوبنا واستر نساءنا واستر اعراضنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتنا واحفظنا واحفظ احيانا اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اركن اللهم موتا المسلمين فسيح جناتك اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك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 اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ جماعت درور الله جل جلالوه وجل شانوه صلواتنا السلامة تون إن شاء الله إن شاء الله تفوري ما تداشره محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم هذا سوافة السلامة الله جل جلالوه Në tefterin ton për ditën e kiametit me e shkruun, insha Allah dhe i gjojmë Në të njajtën kohë edhe ato për cilët e selamit të madhashurit tol Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam Inshallah për cilën dherit e dheri ne Dita e gjumakur dhejnë ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi sallam Shtët e salavatin bimej In në salat e kum ali jem aruda Salavatet e selamit e juvë të une vorët e vorët e jem vin edhe jau këthaj Lidhe me temë në tonë në sënë dhe këtë ditë të madhe, ditë e gjumëa, Allahu Jelle Jelaluhu, sevapët e gjumëas, insha Allah, nuk në i pakësën, në i të nëjëtën, insha Allah, sevapët e nëjëarjeve që kanë ndodhë në këtë ditë, Allahu Jelle Jelaluhu, vëjëllë shënë u me të umetët Muhammed Mustafa së mësja bëfë në këtë sanë, insha Allah. ka të thotë sot në këtë ditë gjëmatë musliman për të rinë gjarë jetë mdoja të si nëtë ka ndodhë në islam e të të rinë e të rinë të ka ndodhë në këtë ditë Në jemi sot datën 17 mujit Ramazan Me datën 17 mujit Ramazan ashtë bo luftë e bedrit ka qenë ditë e gjumoh Ramazan, edhe do dasht mot e drejtë bazën çanë sot ditajumë do të them si sot në ditë piditë muslimanët kanë luftuar me kafirin muslimanët kanë luftuar me jo besimtarët me mushrikun me fjalë shumë të shkurta e vërteta ka luftuar me jo të vërtetën dha katriun fu me siguri se për ajetin të cilin e kruj Gjëmati prezent në gjamië e ka kuptu se dherë se i sotit nuk ka për qëllim spjegimit e kësaj luftit po ka për qëllim dishka këtë qëtërë Prej Isa a.s. e dherët e Muhammed Mustafa s.a.s. ka kaluni periull pas shekuj e jetë njërzore e jetë njërzore kapaz vitat e Isës për një grup shumë të vogël alayhis salam edhe mas jetasati mas qëndrimit atij në tokë në periudhë shumë të shkurtë që med nuk me vërtet nuk meriton kujdes asmall më i kushtuar për shkak se ato dita ishin shumë shpejt të sosura Të afsay ditë ديره محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله وجل سعله من القران الكريم سوره الاحزاب اذا ظن ديت الجاهليه تطق الجاهليه الاولى اذا ظن شيكوت انورانس اذا ظن ديت الارسيره من سوره ابراهيم ايته نمبر 11 اسون الفلام كتابا نزلناه اليك Litu kërrijën nëse minë të dhulumati ilë nënurë. I kam zbritë këtë kitabja Muhammed për me nëzirë njerëzë për e rësira vendri. Laj, loj e emnash, banë periudha e cila ka qenë mes Muhammed Musafa sallallahu aleyhi sallem edhe Isa aleyhi sallamit. Për mdëdhit, për rendin shëshëror, shpa rendin shëshëror kanë për cilë popojnë, e ben Israilit, a do rab? Në këto 5 shekuj është vështirë shumë me një liderat. Ka 35 minutash për fshijën apo një lider ximsorësh. Jo, kjo don ku, kjo don sheku, kjo don dekada, kjo don shkollë, kjo don universitet, kjo don katedra, kjo don literaturë, kjo don msimdhënësa, kjo don mësuesa e kështu me radhë. Po onë të t'i cekhi për t'kalu në temën ti me sëtë, do t'i cekhi vetëm pisa gjonat të cilët të gjemoti janë të djohura. Përrendin shoshror mes Isa al-Islamit edhe Muhammed Musafa sallallahu al-sallam. Në nëmri një, luftat e zhvilluara edhe gjakderdhjet 20 shekullore. luftat të cilët është villonin vetëm një fis prej fiseve i cilin kryen e fisit ishin di vlazë njone e emnin aus njone i khazrej vetëm lufta e këti di këtive di fiseve në mezveti ka vazhdu diqin vetë me rad a evsja dhe khazrejji kanë qenë di gjemt një nëmës bit e këtive të posht diqin vetë i kanë zgjat luftat një në anë një në son një gjak si vet një në anë qetër son një gjak në mot ditëshin vetë më ralë ditëshekuj një pun për e punëve sistemi shoshror kohë në kohën e gjahiljetit para rasullu lajt alesratu salam Ndi gjatë qëtër frejzorave, kjo nuk ka shë vogën, shpatat rishin ndonë, njerëzit flishin me shpatë nërkrie, në vend tja sti këti kishin armët e veta, këtu ka njëtu. Ishte dita e gërsirave. Puna tjetër e cila atekën, kura një keim në të jetën, a thonë Allahu Gjellë Gjereluhu Gjëmate këta e dinë se shumë hera për dorë, vorosja, vorosja, edhe vorosja e bijave të gjala në toë. Në, në, mënirë mat, në mënirën ma të randëtuse Në mënirën ma të randëtuse Baba faktikisht I thoi ke burë i grus Veshe këtë qikën se për e qojt e doj Drejt për zrejti mohabeti Dicisht këtë mëniru niske Veshe qikën se për e qojt e doj Ajo qika këshish Ajo qika ishte ajo femna E cila ne e së do të prodhujen njerëz E me prodhimin e njerëzve që i prodhujen ajo bërë shëshri, bërë familje dhe bërë shëshri veshët se për e qajt e dajt e bajke hazur nona a i dilke një shkratin a gjë që i ka te kont edhe ajo bashk kini montë me e qel atë gropës dhe së dinte cka bu bërë e qelke bashk me babën e vetë me së brami shtatë veqarën, dhe të veqarën, dhe të veqarën e shtiken qatë gropëm lejke me dhe prit këtër i didali shpirët e dhe selat këtë një shëshri ka qenë Rasti prej njëni I cili këtë punë e ka këtë vepër e ka bo vetë Edhe ma vonë ka kalu një islam E ka spjegu Muhammed Mustapas S.A.S. Se onë një ditë prej ditëve Qikën teme i kam thonë Gruës Bane Hazaset se të dajt peqoj E më në fonë shkretin me një bunar Dashtat ahudhi Në ngreva mbrap se mudhim Shëjtoni tha Paske kanë shëjdo pët Nuk pita kështë Nuk pita kojë që kësaj shëshrije po ta i dash zor për të bëp prapë ngreva me sa shejtani u kurite keq pitjes bodil kajo a thar prëstrat i dash zor çikës bunor po edhe kam nejt krihet bunor deri kur i ka dal shpirti tu dhan varet e rëngra e manetën e nonës e transfertove e manetën e nonës besa e nonës e prishë për domos territorin ket territorin primën e fundit kam nejt i ka thon rasulullah sallallahu alaihi wasalam me në pasurëznu zotën që në lezën e luhu, me i dënu njerëzit, masit hinë në islam, për punë që ka i kanë bënë para islamit, ti ke qeni pari. Ti ke qeni pari. Këto ishin ato dita, kura rabët jetonin në, para, para, në fazën e para Koranit. Mos të të kemë me rabë qëtu se zi e mas zi deljeta para se zbrit Korani kërimi. Qëka kemi përqëllimë? kemi për qëllim që motin dërshëm me këtë dërshë shkurt sot me bo me dhije njëherë për gjithë mëllë besimtarve se Allahu Gjelle Gjelaluhu adit që ka vendos ta vërnë në rendin shoshro në këtë botë për teri ditër e kja medit me të pandë rushëm rend shoshro me të pandë rushëm i cili mëme që të rend shoshro nuk guzëm të vendësot Allahu Gjelle Gjelaluhu në që këtë datë sot Me 7 mojët Ramazan, që ke të datë sëtë, me 7 mojët Ramazan, e qënë me lejë i kënë matë mojë dhe Gjibril a.s. me një kodër prej kodërave të Mekës, ku Muhammed Mustafa s.a.s. para kësa i date, para kësa i date, një abdisa veta, banë me thonë 2 vetë prishpun, banë me thonë 3 vetë nuk prishpun, banë me thonë 4 vetë prishpun hitë, dilë të prej Mekës në këtë kodër, mirë të ushtimin e vetë të edhe shkonte me një vend ku me një kodrë, me një shpelë, vëgëllë ku edhe sot, edhe atëherë, qëtë e emën e kabojgdari, hira, edhe nëtë kodrë i mendon të ajë me disa pun, edhe studjante me, me, me mundësit e studimit para përga merë lëkit ati, në gjengjen shoshrore, botës arabe, nëtë kohë. Qka së është e Muhammed alësërabe në këtë shpelë? Vahaj s'ka, shkollë s'ka, diturin s'ka, latë nuk ka, Shka bëndë të atjarë? Ajë në kodër faktikisë të më të ndërshëm, bëndë të bitheg me vet vet ju në ti dhe thonë të. Nuk ashe mundur kështu si qashë. Si qash. Prej fjalme, prej mendimeve kreësore që i ushtronë të nështë shpellishin, kjo si ashtu vazhdu nuk ashe mundur. Baba, me mërë qikën shtatë vetë, me agri vorin, e me shtim dhe, me mlu me dhe gjau, kjo duhet me undru me diska. Ditë qënë vetë, di vladër, njipat edhe sërnjipat e ati, me vazhdu luftën e dhe gjakderdhin me zmeti, kjo nuk ka e mundë, duhet me undru me diska. Ko kosh mësme ditë, me, dit, me lezuëve, me shkru, kjo duhet me undru me diska. Me shku a rapi, me i li pare njën i të ha, me shku a rapi, uhaja të Arabët, në kohë në Gjahiljetit. Me Alip një që ndërhëm uha. E dhona, i i me adhën a i një që ndërhëm me dëshirë. Jo s'kam me dëshirë, po bile me pasë qësë me shku me Alip, e me i thonë kurë, kur, kur t'i këthaj përsa më pritë ti, me i thonë a Arabit priti për një vjetë. Në krijet më të motet, nuk kam ujtë me abuazën, i ka shku të dhera. Në të të farët që ka ti kam marë para një vitit, Në thë në rapi së prishpun heç, mi jetë në motë. Kjo nuk prishpun asë pak, nuk i ki pregatit, nuk i ki pregatit. Mi shti mos motë mi be, 150 dërhem. Borë gjithake, 100 po, mi beshti motë motë, 150. Kishka ki, ki s'ka mujtë sot me i prunit që në motë 150, a i beha. Në 150 halama heç si be në motë. Kërë dike në motë të dhera, arabe të i ke... Këto 150 dërhem unë e prapë së mu i të apë një pregatit Së frishpun heq Po nuk frishpun i djenë mos 250 Rival muda I ka thonë kamote e 100% E kështu me ralë sa zgatë ke kjo 12 15 Deri sa U bashin parët dërhem të ati për shembol 10.000 dërhem 10.000 dërhem Sa i pas li pa i në fillim Një që, kërë u bashkë e zotë mjë dërhem A pasë më të mija Shkoj këtë e dera i shkreti I thëj ke, unë e këton Pasë më të mjë dërhem E pa mundën me t'i këti, pra I thëj ke, a rapi, pa anë i në së frish pun, pra Pisa, janë gjitë ke përveshën E pisa dhe të anë e i robijen Pisa dhe të anë e i robijen, pra Prej njerit lir U shëndroke në rob A robë, shka të me fornë E mërë ke pisa i ditë të në, si Si të dojë me shi të kërkapsha, pat drejta, sulte ati Shka të i prodohet kejt janë malizot njës Me punu gjithë mod pas një dinonë për veti Që shtoni shëshri ka qenë para islamike Nësë me ndoni vlasni se që kjo punë e fundit që ti ka morë fun Edhe e fnive nuk ka morë fun Edhe ajo varosja e fnive gjallë nuk ka morë fun Gjahilieti nuk ka morë fun Se hala ka shti kështon Ka që shë Ka përna duhet një rrugë Pista mollë i ndurë, qembol për e mërë. Për na duhet një autostrat, pista mollë i ndurë. Ajde, për na duhet pinë shkup një autostrate e në kërqom në orë. Kum e shku me morë përës? Ka për qaqë përës shku me morë. A shkojmë nga me një flikim. Ato kurë së thonë jo? Kurë ku i të rishti si kanë thonë jo? 650 miljardë bërgjë ja kanë vështë të udhjës. Dolarë. Nimi i miljardë kitë dujnjohë. 650 miljard Amma kur qëko është me lipë nukësoj, jo kurë, sa pëjdojit, 10 miliard dolara po, ordoni. Amma kur në e kësani, për në e kësani, 17 miliard. I abzor, qaj kriën ti, se ku i gjojnë, ku me ditë, 1 ditë, 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, e ku ka halë funa pra, qiljanët, ma i smramin, në kone fundit, qiljanët, se ka në bojën sa borëgjën e vetë, da e ka në Amerikës borëgjë, ka dalë ma shumë borë A pas ka rëbni halak, ka rëbni halak Halak doja rëndë të e rëbnu qetri Kjo puna ka motërës Punar e gjakës, puna e, e fëmijës Në kemi ndëgju, asë kemi shkru vetë Po kemi në më dhu Një anë i po e mirë ka fëmijën për një venit Po e qoj ka përshin ka një qëtri në mena gjësë Anë Italia, ku, ku e di ju në ku A i qëtri po e mirë ka fëmijën e hujë Si të muje me e jarë rëpë Si të muje me, me, me jarë rëpë me që u me shi, dikose ku shi të taj gjakë dhe sa parë i banë, Allahu Alem Zotin ambrojtet për i kdive të lasheve pra gjahiljeti prapës kanë a heka, i kanë a këtu prezent një ditë për i didre kur Muhammed Mustafa a.s. banë kësi mendime une nuk pa i tham studim pa mëritën me i tham studim se studimi bëhat me lapët dhe bëhat me fletë, pa pa i tham studim së prishpun, pa e dhe me i tham mëndim nuk prishpun të punë, thëjke, me diçka të duën zërën zonë. Nuk ashe mundur, kështu nuk mund të të vazhdu. Në ditë për e ditëve, Allahu Gjelle Gjelalu e ka qënë amuntin e vetë, e ka qënë me lajken e vetë në këtë kodër, edhe në formën, në fotografiën, në formën e njeriut, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, e shtërëngon për e mërapa mirë, edhe i thëtë në këtë shpelë, e këra, Bismillahirrahmanirrahim, e këra, Lëzëja Muhammed Lëzëja Muhammed Në të të rihërët Përgjizët i ndenuar i dashur I ju nuk din me lezu A shë vërtet A i nuk din me lezu A shë nuk din me shru Pra njoni e prezentan uldin e Allahu Gjellë Gjellë hu leza Se s'ka qëtërqare Qëtëri tregon se halin e vet e ka Nuk din me lezu E qka ka pra në këtë pun këtu Qka ka në këtë manifestim të mad Hinoj në këtë shpel të arabis Këtë shpel të mëkër Muhammed Lëzë se sistemin toksorë Sistemin me këtë fjalë Dhe të androjmë Të të të teri tashëm me diska tjetëm Bazat qëshrore Të sistemit do t'i bojmë Në në mo frej sotit në në hirë E fjalës lëzë Do të fatë Frej sot e ande Kejt një rejmë di dhët nohë Në baza shkencore Mo nuk do të ketë të lovi Lëzë Këtë të teri ditën e kiametit shdo kush i cili do të mundohet këtë fjalë me zavendësu me kjetër konsiderot gjahili kohës kaluat kush do me më rendin jashta, jashta kësaj fjale mo konsiderot prap i shekuve të parë ledzor prej sot o Muhammed pun do të kalojnë prej te i shfatës liber do të kalojnë prej gjakut në zeti cili vlënë në momentën e duhara Do të kalojnë në shkronja, do të kalojnë në kla, do të kalojnë të drasa e zezë punë. Gjonat do të vendosën më në tavolinë, gjonat më do të vendosën me bituri e jo me shpatë e me gjahiljet, jo me shqame e me, me fyrje, po do të vendosën me me shkenë, e këra, le dhërë. Rasulullah e sratu sëlem, ashtu që që i ka morë këto fjalën prej Gjibrilit, ashtu i ka zbricën më kërë i ka zëbrit në qitet i ka zëbrit të hatizja radiallahu ta'ala anëha gruja ma madhe Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam nëna jon e ndëruar Allah i qëlle gjelalu u qëfën bëte e knaqën ka thonej hatizja kështu kështu më ka ndohë së të nga hatizja radiallahu ta'ala anëha e ka mërë përdojë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam Ishte pasmud vetme vet vite me vetën e Rasullullahit sallallahu alaihi wasallam. Gruati, pasmud vetme vite me vetën. Sa ka qenë Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam përdore, ka shkutë gjallë Idaj. Sa ka pasem në Llora, ka në Ofel. Ishte shumë pritimar. Ishte njëri shumë i ditur në librat e librat e krishterizmit, ta asoj kohë, ishte i ditur fortë dhe i lezuar plak njëri i futur në vite. Sa hajde. Qos alaihi al-qessa ta spjegoja qkat ka ndonë në kodër ja spjegoj Muhammad Mustafa në gjari në gjithë ta o birjem plak i lezuar ta o birjem ta vëllahi ma hatha illan na musa ledhi arsalehu Allahu anna musa nuk është ki qitër kush përbaq se a i melek të të tëllin Allahu dhelle zelaluja ka që musës prej sot e andena Për shëndetjet e mia i kërkoj të përzemërtë të përzemërta se ti nuk je i qetërsan përveç i dërguar e Allahu xhalla jalaluhu ve jal saluhu ah mos kidër sa ulësi ti jemi i gjallë në momentin kur të përzën tut prej spiës tande do të ndihmoj inshallah sigurisht ka ndihmë i përcismi njeriu të dobë sa rasulullah alayhi salatu sallam awa mukhrijihum të ato adhën përzonë muë të asha, thë mamin nëbijin ursile, mi bima ursil të bihi, illa vë okhryqë. Ska burë, ska për nga mërë të silin e kaquë Allahu Gjëlle Zhelelu, me njëmë me një gjashë ka të kaquë zotit tije, e poplë i vetë nuk e ka përzonë. Shë mundët. Kjo në histori nuk ka ndodhë asë nëherë. Ibrahime a.s. ka qenë për nga mërë, i lindu në Irak. Prej Irakot i përzonën, ndin kafer në gjepën e islamit e për zonun në MK. Pra i MKs ka kriju prapë në Egjipt. Pra Egjipti i për zonun Kardavor Rolls Palestin. A po vhalli në aty me kaferin din? Kto është kaferin dinin e vërtet? Kto janë kë me amerikanë prej kohave më të përbuzur njerëz? Jo pse a thukso? Me i përbuzuri ai është kaferin fjalën e vërtet? Po po. Po po. Me i përbuzuri ai është kaferin fjalën e vërtet? Kush ka më shumë problem në katun. Për shembull. Çetinka katun kush ka më shumë problem. Kur i bin jonit një problem as e ka hiç. Po Çe për shembull. Çot njëni pinave, sot sot xhevot aty s'ka ko. Siama mir, siama siama ra. Që doj mështr u rrugën me sall pik totë rit era e ka grupinës. Jimse në katunit mën i here e ka bon miç Gjimë se në këtë unë i të ka bëhë anëmit. Si akon të nejë të rahat-raha. E mirë. Me thonë të të të rinë a grubinë se suzën për e mushim me zalë. Kjo hapune mira e keshë. A hak asha jo hak. Kjo ha hak. Kjo ha ne vërtet për të vërtetave. Mirë po. Te kejt njërzit a ashe vërtet. Jo, te kejt njërzit sa e vërtet. Do më në herë thujnë. Kjo hapune mirë. Do thujnë. Po mi nga me u dhe sh O voldi. Kan pyet njerzit, ja thon haxafeni. Inshallah masi jaq jo fe islame çkaht në rregull, edh Allahu çetër nuk pranon. Ai psi ka fal kejt musliman. Çsura, çsuka pyet njerzit. Ni pas fal zoti çka ka insan kejt musliman. Po mir, ni popull ni pas fal kejt. Allahu Kurani Kerim thënë 144 meta përshëng a ap, përgjigj për këta, këtë a ka thonë. Ke anan nas umma wahide. Ato kan çënjerzit ni popull. انتهى نيردني دي تختلفوا ذلك اندريشو منديما لا حول ولا قوه الا بالله فكوري كان دريشو منديما اذن وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ما فيو كان ارجومنتات شات هري كان دريشو منديما باثيو كان دليل तेरेسا كاغاندار كيت ديش Kër ka arpe nga mërej, se të sëra, për ka vëdonë se në ketë rrugë, se një të shku mirë, dilë një në qepërë në ketë orë, do po, do jo, qëtë di popëj, qëtë di me në dime. Kërë tjenë njërë dhe gjëmatin dërshëm, kejtë të fletë natën, a janë një popël? Dherës a janë kejtë të fletë, janë një popël kejtë. Kërë të rejë daulli i msakit, a janë një popël? Jo nuk janë njëj. E kush pa idan, ai pa idan. Allahu te lëllalu, dhe afëdar po vë ato. E zonin kur po thetë t'i fas kafë rëzoni ndriq. A janë këtej njëj? Jan këtej njëj. Kur thërrë rëzoni, bëni har, a janë këtej njëj apo? Jo nuk janë njëj. E rëzoni ai do të vësh, ai do të poash i keve. Jo ai rëzoni ai keve. Kush pa idan pra, ato vën po e dajn veten. Ato vën po e dajn veten. Donaj të, vet të vet boj rrugun më të mirë se çka kemi. Do po e bojëm domane at, do du gëboj. Ku s'më e, e dhan pra? Po e dhan njerzit vetën. Allahu xhalle zlelall u ka kriju njerzit dnyait, pastaj po e dallojn vetërtën. Ë, uh, kur kur ka qajën shoshria nxhum, me konë i sallit ceramit. Ka qajën beter për mi beter, ama këtë jahila. Kur ka Kurani i Kerimi, do kan thon kjo është për ta pranuar dhe kan pranu, do i kan qjit ojna, do i kan qjit lojla, do i kan qjit marifete, kan donë jo vjersh, jo seher, jo fal, jo kjo duhet, jo kjo duhet, e dhe sot, e në këtë ditë edhe nesër, e mas nesër, të eri ditën e kja medit kjo punë, këtë do të vazhdojnë, pra shka kdo do të pagunë nesër, e do të do të dënohën. Kjo njarje e modë, fasht gjemotin dërshëm, ka ndodhë në datën e sotim, ka ndodhë me 7 mojët Ramazan, ka ndodhë me 7 mojët Ramazan në vitin 610, ka thonë Allah u gjenë Dhe thot, regullin shqeqëror dhe të vejmë shkemës, dhe të vejmë lezim. Mirë po, ashtë një gjohë shumë me rëndësi me u cekë. Se ajeti, kërë vazhdojnë në surët alë, dhe të ikhëra vismi ropikë. Lezohë, lezim absolutë. Edhe nuk është asë një lëndë e te kur cila duhet lezohë. Ka ga pu shumë drashë, aja alim prej ulemove i të një ka fonë, se kjo përfshin shkenzat fetare, ki lezim, i përfshin shkenzat fetare, lezone për shembol Kuran i Kerimin, lezone hadisin, lezone tefsirin, lezone khitabën, lezone fëkën, lezone ushullin, jo, Allahu Gjellë Gjela nuk ka thonë Kuran i Kerim, lezo, e shkame në dzupra, lezo, shka ka hinë libar, me edhe ashe shkru me ashe me gjernë, ashe shkru me me shkrujnë, Pra, leza lezim absolut Leza kurani kërim Leza hadith Leza tefsir Leza lëndër shkajt e kem Leza fizik Leza kimi Leza biologi Leza medicin Leza i matematik Leza kejt lëndër Me të silët kjo botë ngritët Ngritët Për shkak se Kejt kdo e më nga shkajt se e kem bazët Do t'ju vinë masë në masën kurani kërim Në ketë kitab Të silim për e qelim dhe fjallën leza Vetëm me një kusht Me një kusht, Inshallah, si tjë rëshate, ki kusht prej dore, Inshallah, le zëni notën edhe ditën, suksesi juve ka me qenë ma pak se minimal, rëshqitja juve ka me qenë ma shumë se maksimone. Së dhë i kusht si tjë dalë e pidore, atë kusht të cilin Allah u zëllë e zëllë e kavu në vazhdim të ajetit. Ajë si tjë dalë e pidore, nuk kini po gjohë. Qa e shak, e këra, pismi rabbik leza në hemnin e kri Allah i tanë leza në... kej qka i cakëm londët ama në hemnin e Allah i tanë e që ta është pra i leti në ketë shekullin ton edhe në ketë qipodojnë me hi edhe disa dit kua është i leti athu edhe kjo t'i kaloj i shekullin i fundit këto ka qenë i leti i mos zhvillimit besimtarve muslimarve gjë mëthin dërguarë Këtu ka qeni leti, edhe sot flanë këtu. Lezimi nuk bët në emën të Allahu, gjëllë dhe gjëllë, uhu, gjëllë dhe shërmën. Në emën të kryusit. Për, për ilustrim një shemblë. Ka një liber, shtim sot, këto dita në shkollën filore. Po e teki një gjopër e i gjanave në atë liber. Liber lezimi, apo liber e shkollës filore, me një fja. A që në atë liber e shkrujmë qëto? Një vivesh po e teki. Se djeli, lind me regull lindë dhe përëndon me disiplin ataj nuk e kurdiz kur kush të shtu shkru në liber ataj nuk e kurdiz kur kush kile, dhim. kile dhim. Djeli, dhe kile dhe djel dhe lindë dhe përëndon me disiplin ataj nuk e kurdiz kur kush të mija i oem edhe i oti kur të aledzojnë këtë dhe i faktiki shka kanë mësu ato kanë mësu i jo besim Kanë mësu jë pësim, dhe me thonë kanë mësu, jo zotë. Nuk kanë mësu në emës dë allahu, qëllë dhe gjelalu. Kjo visi pasë regullit, kryusit tonë duhet me pasë dhe një fjallë qëtër. E thonë, ate e kurdis kryusit ti. Fënija prej tjelimit, qishë në vëtsirë, e thojve të ati, ta mësën se ketë dil e kurdis kryusit ti. Se nime e kurdis kryusit ti. A shë vërtet, a, a shë vërtet se kurdis pastë qofshin këso, qofshin në Maqedoni. Te mbusu fëmijën therafineria më turshku në shkuq me mor fëmijën në autobus, unë të xhamijës, e më i çu therafineria më i thon, a peshipni këthë. Kjo është nën kujdesin e kurkuj. A kanë drejtë ata me boka ta? Kjo, bo kjo rafineria është nën kujdesin e kurkuj. Me marr fëmijën me pa trenin duke kalu përsine, edhe më i thon, "Kë tren është për vozit kurkush?" A kanë drejtë ata me boka ta? Jo. A kanë drejtë më i thon dikujt? se që ke aeroplan që i puflutoron në nëls, ashtë të evozit kërkush. Këtu s'kam drejta. Epse për kejt këto gjona, pra, s'kam drejta, por djeli i kam fitu drejta të me shkrujt me një libar, fmiot se djeli i lind edhe përëndon me disiplin edhe nuk e kërdis kërkush. Pani, pa, pa tu edhe për kjerat, pra. Që ke gjemot ishka të ta fale në mazën e gjumos, e fale në mazën e gjumos me, me gjemot, a ima me ka kërkanë. Në mozën e falë gjumë, a imam e ka kërkan. Ose imam se ka kërkan. Kështu s'ka ndu një obura, pra në shka kanë shmi të bo. Në po lezëjshmi, në po mësëjshmi, ama në shkollën to nuk pas ka bisme rabbi, po mëngoj ka në emën të Allah u tanë. A shumë me rëndësi, se zotin këta jetë nuk ka thonë lezën emën të Allah u tanë, nuk e ka përdojrë fjallën Allah, po e ka përdojrë fjallën Rab. A thunë se kë është emni Allah u të cili i përfshinë gjitha cilësi, gjitha sifatët e ati, emni majma. A fjallë arab, është e marrë me për fjallës tërbije, për fjallës edukar, për fjallës edukator, pra leza në emnin e edukusit tënë që të ka eduku. Mësos i shkaj mësën zullë të shkolla. Edhe një agë, për jaga larve, i sile a pasanik shumë. Një agë për e agëllarve, është shumë pasërani, ka shumë ma. Agë e ka zëtet një ca rëkë në rrëmë. I ka thonë qëllë më qatë straqën e librave qëka e kimrejnë e pukam që eftisho, e kanë zërë qëni, të harë për shkollë, e atë shkollë në shkollë librave. Qëka i ka thonë ki? Qëka i thotë? Lecë agë së pakë qëtu. Lecë agë së pakë qëtu. Nika çore, ja nisa i përhatrin në ogus me lezun i virshërdivia ndregu. Cjo çon te shkolla, në klasën Rena. Mësuesi, a është më mauxën zonzi me vitet? A është më mazën zonzi me vite? A meriton për nder me zonzi mësuesit aq? A meriton. A për dor mësuesi ke përmendën i herë në zgjas në klasë kurse për dor hiç. As në herë. Nuk ka efekt. Po ai ska i përmendën vet. Sot lexom mësuesit. Cjo i thotë? Le dhom mësuesit pra në vijën e parë. Ne çelem mësuesit librën në fashen 40. Praf jala mësues. A jo as mafir edukimit ndon ti si da fjalë ah. Jo, ja, fjalë ah, këtu nuk ban as një dinor hiç. Fjalë ah, këtu nuk ban baga lük nuk mëso. Kë nuk kanë, nuk aj, nuk ka emën edukus. Emën edukus është fjala mësues, për pra aq çka ai përdor fjalën e cila kontribon në edukatër e në zonë si të dhe në gritë në gritë që në evulletë i mësimit ati kur t'i thuje le nëzë mësusit Allah u gjëllë e jel, gjëlelu ka thonë ikhra bismi rabbik le në emnin edukusit tanë ati që të ka edukusit pra le në emnin pra, e mësusit i cili ban tërbije se Allah u gjëllë e gjëlelu ashë mësusi majman pra shkak nuk ka thonë le në emnin e Allah po le në emnin e edukusit mësimi shkash pra Ah. Uh, ah, uh, gjenerator, msimi kana spart, msimi kana strug, çis drok çis dushtui me me e dhën njeriu me vao për jo njerit, me vao njerit. Kur e ka kurthami për për jo njerit e kanë për qëllim për jo njerit jot arsimum, me vao arsimum. Do të qra bismi rabbik. Lazan e naqije kardukush dojan. Alladhi ata kull shein khalkahu thumma hada a i cili gjdo kërjesës vetë i ka dhonë imrin, i ka dhonë jetën edhe ja ka fregu rrugën, ja ka hartu rrugën e vetë. A jetët e rrë, ati a jetët që i redhin këtë surë, a shumë, a shumë interesant se drejtë për sdrejti surja e parën kërani kërini. Me të cilin a hapë kërani kërini ka nërë ato a jetët të cilin njëriune ka në marë për dore prejtë për së ditë e kanë fudë më shtosin më të rondë shkënë tërë. Shtosin më të rondë shkënë tërë. Këtë thërë për shemë, këtë thërë iqëra bismi rabbike lëdhi i khalaq, lëza në amnin edukusit tanë i tëli të këkriju khalaqa lë inshane min alëq, të këkriju prej një sperme, të këkriju prej një ujë i tëli i thohët rëck, prej një ujë i tëli i thohët ujë, joj pasër prej një no ujë i E qëtash nga kemi spermatologja, gje, kemi spermatologa, gje, kemi spermograma, gje, kemi shkoll special për kete problematike, ku shkënstarot kanë thonë se prej nivë, prej me një pikë t'i ujtë ka miliona që liza, a një që lizë prej që liza vëtë miliona që liza në të momentin e caktuar formohet njeriu, njeriu për të cilin Allahu Gjellë Gjelalu ka thonë, prej që saj pikë t'i ujtë e këni kriju, fej dha huve khasimën më bin. Ne e kemi kriju prej këti hui, kur ka dalë në këtë bota, po bo burë, sërëot, me qarë, 14-15, fej dhe hua khasimën më bin, kur pa e shopim, grinda sa. Materjen prej të cilisht e kemi kriju, sa e do pëtë fikuji, materjen prej të cilisht e kemi kriju, sa e do pëtë fikuji, a kishka ka dalë në pazar, po shanë, po vrej, po prej, po sundonë, po bandë do lukë, Luf, për ushtronë luft, për dhe o gjak, për shkatronë popull, fej dhe ahua, khasimu mobil. Interesant. Që do tharë? Me pasjeni mellëgjë, edhe me upazhvenë në bankat e shkollës, edhe me i ratë truk, shkollës filore të mesmes universitetit, e mbi universitet, me upasarësi mu mirë nivel popullor, e këshin studiu shumë mirë prej ardheneve të kakan ardhë, edhe në, kur në, në, në arritjen e kulminacionit studimit pjesës matim të ujt për e cilës jekri ju kur të bdekat se për e ka këjarë edhe sa ju ja i dobet vlau tanti edhe vlau tem unë du dash kemi ju tregu gjithë monëse ndajteje jam i dobet, nuk kam fuqis kam trimni që të sheshtie po jam i ullës, jam i dobet e diti edhe une vetë për e jardën për e ka kemi një arabi ka thonë një, një arabit njahilie para islamit amasë nuk jam bashipres këtë me dit, i ka thonë am njef kush jam. Qto? <gjët>, Dhe na, am njef kush jam. Ka prit me i thonë, po, unë të njofë tije kushije, tije prej fisit hashan, tije prej fisit krasnich, tije prej fisit shan, tije prej fisit benitemin, tije prej fisit kajs, tije prej fisit benihashim, a prej një fisit shumë koresh, Më të njohëra Kështu ka prit me i thonë Dishka Fisin me asek Kuna modhe Aja rapi musliman që të tha Po po Po tha unë të jetë njohë Tha hopra Kush jam Tha au aluka Nuk të fatun në madhira Tha filimi jëta nshpiku ishëm i dobet Edhe nuk është i pasrë a, a, a khiruke nuk të gjifetun në kadhira Tha fundi jëta nshë një gjenaze E cila masi desë Familja jote vetë Me dorë qesin prej sobë Se me i botë rritit ati ما نقدرن كوشن سبنتان و... وانت بين هذا وذاك تحملو بطنن فيه مزارة اتين ميسين انيانس اذا كترس نبار كنتان بانجان بانجان اما بات يتخانشم سا چكي يه فيه لونه فإذا هو خصيم مبين چكي هاش نيريو إذا هاش praب غريد ده سا praب اللون ذات بات... سلبون مفعال praب اللون ذات سلبون مجلبون praب اي بان شرغلي من كتبوت E dha Allah la la ka je marzi tu feida aqila lehum la tufsidu fi al ardi qalu inna ma nahnu muslihun kur thosha bora mas rregulloni nget bot thon jo nai me gjuno rregull nai me gjuno rregull por çfar rregulli punoni çfar rregulli maj çfar i numër 1 kush ju ka autorizuar juve me një rregull nai kemi autorizuar veten me një rregull por çfar rregulli keni ju ju ta shohim mat modelit ne kemi bombarduar Irak në vitin 1900 kach, 18.000 bombardime në Nord, në Irak dhe në qitetën Bagdad dhe në qitetën Qera, e pse i kini bëg të punë? Me në regullë. Ne kimi bombardu grozni, edhe i kimi bombardu poplin që ishen, i cili nuk në i ka asë një fajnë, të jetu në shpijen e vetë, e pse i kini bëg të të lashe kini dirë në minë e gjakut? Për me në regullë. Ne kemi bombardu bosnë, ne kemi bo Hela që kemi bo Kemi dhunuë, kemi dherë gjakë, shkas kemi bo Fëpse i kini bo këtë punë Për me vërë regull I dhe akila lahum latu fësidu Fil ardë Kalu innama nahnu muslihun Se për bani që regullime kësuk dhe njo Na nuk për bëjmë që regullime Na përnujmë regull E eh, të më Edhe qështosit në otë regullin bot Atëherë për asë në regullin kur fanë Mësju Kofsha Qështosit në otë regullin Epo mirë, çish duhet më u në pra, modeli ju çishan? Modeli asht, ikara, bismira, biken, ledhi, i yon për vurdimin e rregullit tash, e qara bis me Rabbikallazi khala, laza nae men nekriusi dhakusi tan dhe rregulli në e nëpërmjet shkencës. Rregulli në e nëpërmjet shkencës, siç është rregulli jo shkencor i humbot, edhe jo i përkrahr për i shkencës, as çrregullim. As çrregullim nëshaj komunikacionit, nësh familjeën rrena, nësh në shkolla, nësh mëdrej, nësh fakultet, thëtar nësh në zak, nësh kodok, a uba rregullioj, a u vë yosh këntor, edhe u dol prej dol prej ozave, jo ditoriet, aj mni hermo nuk ka as rregull. Aj mni harash rregullim. T's kamim bol. Sot njerzit po i thojnë edhe kësaj, edhe kësaj po i thojnë rregull. Allahu qëllë e gjerëru këtë gjona Kanë qenë para kurani kërimit Ama ne emëm të tia jeti Në këtë dasën Me 7-12 Ramazan I karan njëherë e për gjithë mund I karan njëherë dhe për gjithë mund Shembulin e vetë që i nërë Shembulin e vetë që i lorë Urnin e vetë që i lorë ka thonë Bolni mo se regulli me shpat nuk nërë Regulli me armë nuk nërë Regulli me gjak nuk nërë Rregulli me sulm nuk nuhet, rregulli me zonë nuk nuhet, rregulli me agresion nuk nuhet, para çkaq povojm aqra librin tur për çeli mkeddish 17 Ramazan me fjalën lezon, -zaw, lezon e emrin e krijuesit tan. Lezon e emrin e ati çka të ka dhiku. Edhe kalo mënëherë në fitori, kalo mënëherë në sodiq. Aqra bismi rabbika alladhi khalaq, le emrin e ati se ka kriju, min alaqa, fryati u inje taq. اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من ألم. اقرأ وربك الأكرم. لذان أمن أكريوس التن. إذ اللي أعجب ياري. إذ اللي كذن يريد. ماش رمس ساك اللي باي. إذ اللي كذن يريد. دجون اش كاي فات. كورسك جديد بيلي. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من ألم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. نعام ننعتي تكمسوما في الدور الأرشرة. Ja, ja, që kushme regull në botë? Allahu gjellë gjellë u me paskonë kështonë, e ledhi i allë me bistejf, ju ka mësuhu menur regull me shpat, po ka thonë ledha në emnin e Allahu gjellë gjellë u, i tëli përbu regull këtë botë, ka thonë, përdojrë me lafsin. Allahu gjellë gjellë u i lafsin, dhe në këtë lafs, në këtë mjetë, në bukën, në i thonë bukë, në i thonë qëtë durshtuji, me ma atëpë mojët ati që i shkruunë, Allahu jalla jalaluka popë në suratul Qalam ka thon Nun wel Qalam wama yasturûn. Nasni ayet mbot nuk ka bobe në armë. Megjithëse i ka thëk, ka thoni nuk jemi në temë zot, na kurt kalojm temën e armëve ata kanë xemoti thojnë oho oh, shumë kanë akon kjo. Sa budash po kanë me pas, jemi të fol për atë zot. Po nuk ka bobe në to. Nëtej e shpatas nuk ka be, bobe zoti kurkon hiç. Po e ka thënë Kur'an te duhet me pas, i pasi të lipi Juve një kurt bërë me fletë spija mbas pakun në krye. A, ka bo ben lafsin Ka thonë në unë Wal kalemi Wama jesë turun Po ba i ben lafsin Dhe në vijat e shkruarë me te Kisi mësnoj reglë në bot Qetërkush më reglë së në nënë O, Zotimar, po të lutemi që këtë ditë gjumaj Edhe një nimin e qësaj ditë e së prejneve Edhe gjithë besimtarëve ta pranoj Shara për arimin Mësna daj nga shkenzat asni hare Edhe mësna banë prej atime që i ndëgjojmë Joltan mysbe musliman vetasillet një ditë prej ditëve ju kanë thën edhe ka kahin kanun ka hin lidh ku ju kanë thën se janë disa shkencë a kanë në shkencat katore duhet më imsu disa njerëz e do shkencë e pasqënë në shkencat egzakte duhet më imsu disa njerëz e feja kanë anë xhosh ka duhet me qenë për shtetin e padame e ato burra që kanë bënë shtetin më vetëm me pas fes për ispun hiç allah fikti vera inshallah zot vjen një ditë fitir ve alësojmë teton edhe na bashkë me ta Se kë qaçem traftia më modhësh këju ka buj muslimanëve, se Islami është shtet, Islami është art, Islami është laps, Islami është dinë, Islami është prerni këto sundim, Islami është ushtri, Islami është shkollë, Islami është universitet, Islami është magistratur, Islami është doktoraturë, Islami është institut, Islami është sundim, Islami është këto jona të thurrë, këto jona të thuruna në librin e Allahu Jellalul, atash kana kandaa, inshallah prendojn për gjithmonë. Allahu جل جللو insan Kurani Karim leza, e shkamë ledo nuk e ka tek, po ledo në emrin e Krijuesit tan çdo gjë e cila është shkruar me lafs, në lafsën në të cilin të kam bëbe. Un, o Allahion prej dhurive sënde, jam atin ton, edhe muslimanët e kanë votës mos na da ya ja, Rabbel Alamin, banë fmien ton edhe popullin ton, këtë popull i taket emrin shkolë. Këtë popull i bashku taket emrin shkolla dhe shkollim vetëm me këtë do të bumuj me arritë Por vulljen e anë rendi cilëna mongon shumë li la el Fatiha. Ky zëmatin ne ne ti ndihmoi kti personi, as i dërguar prej lidhjes demokratike të Kosovës për shërim të fëmijëve gati plagosur nga policia serbe. Allahu te zelal sadaqati ju وسي ghar inshallah kabul liba ya rabana arimin.